إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويبذر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله والخير بهذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم صل وشر الاغور ومحدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوتي الدين اعوذ بكم الله بس كتاب الحديث ان الله Farod faraid, fala tugiyo ha, wadha hujudan, fala taatdo ha, wharma ashaa, fala tahtiko ha, wathakda an ashaa, rahmatan lakaum alunisya, fala tahto anha. Dan kita masih bahas yang terakhir. Dan kalau Allah biarkan sesuatu atau beberapa perkara itu sebagai rahmat untuk kalian, bukan Allah lupa wa la tumsi' falanta maka jangan mencari-carinya disebutkan di antaranya adalah masalah yang tidak ada dalilnya dari quran dan Sunnah dan kemudian para ulama perselisih wal khilafu fi hadza al khilaf fi ibahat at ta'amin aw ta'amin man la tubahdhibatu min al-kuffar Awis tak malih awal ni musyrikin watiabihem. Perselisihan yang seperti ini mirip dengan perselisihan tentang dibolehkannya makanan dari orang yang sembelihannya tidak halal seperti orang-orang kafir. Awis tak malih musyrikin atau memakai bejana-bejana orang-orang musyrik. Atau memakai pakaian orang musyrik. Maksud tadi makanan bukan makanan yang tidak halal ya? makanan mereka yang sembelihannya tidak halal. Makanannya bukan sembelihan. Bagaimana hukumnya? Itu jadi persisian antara para ulama. Wal khilafu fiha yarjeelak aida. Dan persisian ini kembalinya kepada kaedah al asal al asal wa hukum asal dan hukum zahir. وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث الحلال بيين والحرام بيين وبينهما امور مشتبهات تلاهاها سبتان من demikian di dalam ucapan dalam hadis <مُشتبهات> al halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma haram itu jelas tapi antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar dan disebutkan di akhir hadisnya. "Wa man iltaqash shubahat faqad istara Siapa yang menghindari syubhat, dia berarti menjaga kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. "Wa man waqa fi shubahat, dal siapa yang terjerumus dalam syubhat, niscaya akan terjerumus dalam hak yang haram." "Kal yar'a hawla al-hima." Seperti penggembala yang menggembala di perbatasan. Yushik ayu qasi. Bisa jadi kambing-kambingnya akan masuk ke dalamnya. Wa bil asya' allati sakata anha. Adapun ucapan dalam hadis menyebutkan perkara-perkara yang didiamkan. Rahmatan min ghairi siyasi. Kadar rahmat dari Allah, bukan karena lupa. Yani an Yang dimaksud bahwa Allah mendiamkan beberapa perkara rahmatan bi'ibadillah sebagai rahmat bagi hamba-hambanya, wa rifqan sebagai kasih sayang. Hayatulam yuharimha alaihim di mana Allah tidak mengharamkan atas mereka hatta yu'aqibahum ala fi'liha. Tidak mengharamkan hingga Allah kemudian membalas karena perbuatannya yang tidak. Walau mewajibha dan juga tidak mewajibkan aleihim atas mereka. Hatiyah akibahum ala tarkiha. Tidak pula diwajibkan sehingga orang yang tidak mengerjakannya akan mendapatkan dosa. Tidak. Allah tidak wajibkan juga Allah tidak haramkan. Bal jalaha afwan. Bahkan Allah jadikan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 Wahai yang telah melupakan, wahai yang telah melupakan, wahai yang telah melupakan, wahai tidak lupa. melupakan, wahai yang telah melupakan, wahai yang telah melupakan, wahai yang telah melupakan, wahai yang telah melupakan, wahai yang telah melupakan, wahai tidak telah melupakan, wahai yang telah melupakan, wahai yang telah melupakan, wahai yang telah melupakan, wahai yang telah melupakan, wahai yang telah melupakan, wahai yang telah melupakan, Bukan pula Allah Alpa atau lupa Tidakulah yadil La yadilu rabbi Wala yamsa Fala tabhatu anha Kalau begitu Tidak perlu dicari-cari Fala tabhatu anha Yahtamiluhtusasada Hadal nahi Bizamanin nabiya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Lianna katratal bahsi Wassoal amma la yudkar Qad yakunu sababan Linuzul dan tajdid di fihi bi ijabin atau tahrimnya larangan. Mala tafhadu anha. Iahtabil ada kemungkinan. Iktisaf sohlanahi. Pengkhususan larangan ini di zaman Nabi. Mengapa? Karena kebanyakkan kesratelbati. Wal soal. Kebanyakan pertanyaan, kebanyakan mencari-cari Ammalah yudhkaran apa-apa yang tidak disebut Qadiyakunu sababan Bisa jadi akan menjadi sebab Turunnya atas di Turunnya Perkara yang susah Biijabit Dengan kewajiban misalnya Atau tahrimin atau keharaman Wahadith di Sa'ad Ibn Nabi Waqqas Yadunu ala hada ada sahaja Nabi wakas menunjukkan hal tersebut. Bayatnul aniyakun al-nahiyu aman maka bisa jadi larangannya bersifat umum, mungkin khusus, mungkin umum. Ada yang bilang dari para ulama bahawa ini khusus di zaman Nabi. Mengapa? Natas arro an ashya indub dalakum tasuku. Jangan bertanya-tanya sesuatu di zaman Nabi. Yang kalau dijawab jadi hukum dan memberatkan kalian ketika ada yang bertanya ya Rasulullah tentang haji ada haji akul 'amin atrafihsakata an hadha asu'al wa maratan marat ukra akul 'amin ya Rasulullah maratan taritah, wa sakata hadaf al marat al talitha la tasalu an al asya' tabda <tuk tuna 'am> Kalau aku katakan ya Maka wajib bagi kalian Dan kalian tidak akan mampu katakan. Kalau aku katakan ya In kultu na'am عليكم. jib alaikum <tuk> Kalian tidak akan mampu Kalian tidak akan sanggup Wahabah rahmat Minallahi ta'ala Kuma min rasulihi Sallallahu alaihi wa ala <'am> <tuk tuna> Adi wa sallam nabiya rahmat Wahdiyah al juga bin al-Qasim menunjukkan pada ini. Wajarlah untuk mengatakan bahawa ini adalah satu yang berlaku di seluruh dunia. Peraturan ini berlaku di seluruh dunia. Peraturan ini berlaku di seluruh dunia. Peraturan ini berlaku di seluruh dunia. Peraturan ini berlaku di و عن سلمان من قوله يدل على ذلك فإن كثرة البحث والسؤال عن حكم أو عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في قد يوجب اعتقاد تحريمه. karena kebanyakan pertanyaan tentang hukum apa yang tidak disebutkan dari kewajiban-kewajiban atau tidak disebutkan dari keharaman-keharaman kadang-kadang mengharuskan keyakinan. Tahrimihi au hijabih Kadang-kadang membawa kepada Keyakinan wajibnya Atau haramnya Limushabahatihi liba'dil wajibat Karena kemiripan dengan yang wajib-wajib Aumah -wajib. al-muharramad Atrihusbih Al-muharramad Fakabulul afiyah fi Maka diterimanya afiyah Watarkul bahas Tidak membahas-bahas Dan tidak bertanya-tanya Ada khayyum Itu lebih baik و قد يدخل ذلك بقول النبي صلى الله ini bisa termasuk yaitu qul fi hadal hadis wa fi halak al mutanatt'un akal binasa para mutanatt' wa tanattu' al bahth fi ma al bahth fi syai' la yumr membahas sesuatu yang tidak diperintahkan membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas itu tanattu' namanya dan ini mushabahan tiga kali halak al-mutanatt'un halak al-mutadta'un halak al-mutadta'un kharajan musliman min hadits ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an wal-mutanatt' huwa al-mutammiq wal-bahath apa yang tidak perlu sebagainya dan apa yang tidak perlu Wa hadha qad tamassab bihi man yata'allaq bi dhahir an biasanya demikian kadang dipegang oleh orang-orang yang berpegang dengan zahir-zahir kalimat saja. Wa il fil dan menafikan makna-makna. Wal qiyas menafikan qiyas qadhahiriyah seperti dhahiriyah. Takhafiz li a'adzukum Allah. Halaka'l mutanabte'un binasa orang yang mutanabte' adalah orang yang selalu membahas-bahas perkara yang tidak perlu dan tidak disuruh untuk dibahas. Dan ini biasanya akan membawa pada kesalahan dan kesesatan. Dan kadang-kadang berpegang dengannya orang yang sering melihat dohir hadis, dohir ayat tapi dalam keadaan mereka tidak mau peduli dengan makna-maknanya dan enggak perlu pada atau tidak mempedulikan kias-kias seperti aliran zahiriyah pangikut Daud dan akhiriyah. Untuk tahqiq di hadal maqam, Allahu a'lam, anal bahtsa 'amma la yujad fihi nassun khassun aw 'amun 'ala qismi. Sebagai tahqiq bahwasanya kedudukannya, mabaarakallahu fiikum, Allahu a'lam, mau membahas sesuatu Bahtu an syait Amala yujad Fihi nafsul khas Awam Ada dua jenis Pembahasan Terhadap perkara yang tidak ada dalilnya Secara khusus atau secara umum Apa dua jenis Yang pertama Annal bahta Anduhulihi Fi dalalatin nusus Sahihah Inilah fahwa, wal mazhoom, Wal qiyas al jelas, al sahih. Jadi, ini adalah dalil-dalil Dari adalah hakikat. yang sahihah adalah bisa dipahami Dan kemudian memakai Qiyas yang adalah yang zahir, yang sahih Maka Jadi, ini adalah hakikat. Jadi, ini adalah hakikat. Jadi, ini adalah hakikat. Dilihat yang mirip, dibahas dengan kiasan Sahih, dan ini adalah hak. Dan ini adalah hak. Dan ini adalah hak. Dan ini adalah hak. Dan ini adalah hak. Dan ini adalah ilmu Dan ini adalah hak. Dan ini adalah hak. Dan ini adalah hak. Dan Aniudadakkan nazar nazarahu, fikrahu, di wujudil furok al mustabgahah, atau mustabgahah. Yang kedua, yudaket berdalam dalam membahas nazar seorang yang membahas nazarahu, fikrahu, pandangannya dan pikirannya dalam perkara-perkara yang furok al mustabgahah, kemungkinan-kemungkinan yang sangat jauh, mustabgahat yang jauh. ويفرق بين متماثلين akhirnya mereka membedakan apa yang sama bimujarrad farqin la yadhhar lahu atharun fi syar' mengapa mereka membedakan al mutamathilain di mana yufarriqu baina syai'ain al mutamathilain bimujarrad farqin la yadhhar lahu athar hanya karena perbedaan yang ada asarnya. Tidak ada pengaruhnya Fisya Mawjudil awsafil muqtadiyah Padahal ada Sifat-sifat yang memang menunjukkan lil Liljan'i Bainahuma Menunjukkan dua-duanya sama Itu ada, jelas Perbedaannya sama Misalnya sama-sama memabuk kan, tetapi dibedakan Itu kan, kalau khomer itu kan Minuman, minum khomer Ini kan tidak minum cuma dimasukkan ke hidung. Bentuknya juga masuk, Serbuk. Beda dong. Wahada yata daqqaq di syai'in layu marbihi. Dimana? Lianna l-illah wahidah. Wama ia? Nah, memabukkan. Yizhibul aql. Ada yizhibul aql, ada yizhibul aql. Ada yibsit, ada yibsit. Walau kharf, wahai daripada jenisnya. Bila ini adalah maaq, wahai daripada maskoh. Ada perbezaan. Tiada perbezaan. Ini cairan, ini serbuk. Kalau sama-sama memabukkan, ya sama. Nah, mereka yang yudakik tadi itu yang dibahas bahawa itu adalah celek. Falakat fatwa ini. Jangan dibahas perkara-perkara yang licik seperti itu yang tidak disuruh atau ujrul awsaf almuqtadhiyah lil atau sebaliknya orang yang membahas akhirnya justru membedakan akhirnya justru menyamakan dua yang berbeda menyamakan dua yang berbeda al jama' bayna mutafarriqayn yang tadi abla qalil al jama' bayna mutamathilain dikatakan Bimujaril farkin. Auyajma bainamutafarqain atau dua yang berbeda, dianggap sama. Bimujaril awsalat fardiyah. Allah Tihiyah kailumunasibah. Karena sifat-sifat yang katanya tampaknya sama, padahal tidak cocok, tidak berkaitkan rumunasibah. Wallayadulloh dalilun alat taksirihah dan tidak menunjukkan ala taksiriha. Tidak menunjukkan sesuatu pengaruh sama sekali. Fahad dan Nawar walbahat gayromaludi pembahasan seperti ini yang tidak diragui. Kalau tadi dibedakan yang ini ma' ya yang ini masuk, yang, yang ini cairan, yang ini ma'ann alilmu ahlah. Yang ini aql. Walan yang sekarang. Perkaranya sama perkaranya berbeda, tapi disamakan ini juga haram. Kenapa? Sama-sama anggur, sama-sama cairan, sama-sama diminum. Tetapi ya, tidak memabukkan. Jus anggur kenapa haram? Barutul Fiqqoh. Ya jema'ah benar mutazargatan. Justru menyamakan dua yang berbeda, kadang-kadang membedakan dua yang sama. Wa inam Mahmud. Fath al Nizar bil wal Bhas daru Pembahasan seperti ini tidak dilihat baik. Walam Mahmud tidak terpuji. Ma'annahu kaduqafih tawaf min al-fukaha. Walaupun kadang-kadang terjerumus di dalamnya beberapa fukaha, beberapa kelompok dari fukaha. Wa innaal Mahmudu an-nawal al-muawwad linoberus sahaba. Yang diperintahkan, yang terpuji adalah membahas, memandang dengan sesuai apa yang dipandang oleh para sahabat. Bina daripada Sahabat. Dan juga yang disebut Amerika, dari tabi'in dan tabi'in, dari abad-abad yang lebih yang terbaik, kami ambaatin Rasulullah SAW. Anaknya. Walau Allah itu murad Abu Mas'ud ini lah seperti yang dimaksud oleh Abu Mas'ud SAW. Ia akan bertambah, ia akan bertambah. Alaykum bil'atib Iyakum wat-talattur Hati-hati kalian dari talattur Sesuatu yang melampaui batas dan berlebihan. lebih Iyakum wat-ta'ammuk Hati-hati kalian dari ta'ammuk Berdalam-dalam pada perkara yang tidak perlu <tuh> Wa'alaikum bil'atib Dan atas kalian untuk berpegang dengan yang dulu, Dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya Ya'ni bimakan alihi sahabah yang ini dengan apa yang dipegang oleh para sahabat, Ridwanullah Alaihi Majeem. Dan dari kalimah beberapa aima syafi'iyah, dan yang telah ucapan beberapa aima syafi'iyah, tidak layak bina anak tafi bil khayalan. Di antara ucapan para imam-imam syafi'iyah, aima ulama syafi'iyah, yang berkata tidak pantas bagi kita. Anda tadi bil khayalan di jangan mencukupkan diri dengan khayalan, khayalan khayalan, bil puru dalam membedakan perkara-perkara, jangan dengan khayalan. Kedai di al sabir rai, jangan seperti jalannya para ahlu rai, yang lebih mengutamakan rai sendiri, pendapatnya sendiri, iaitu yani akhlani, akhlaniun, binafi muqtazil wa وأن كانه في تلك أن متعلق الأحكام في الحال والظنون وغلباتها فإذا كان اجتماع المسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما والسر فهسيانها في المسألة هذه هو أمّا اللي berkaitan dengan hukum-hukum في الحال dalam keadaannya والظنون dengan dugaan-dugaan wa ghalabatuha ay ghalabat ad-dhunun ay ghalib itu menjadi hukum prasangka yang dominan fa idza kana istima'u mar'ataini kalau kesamaan dua masalah itu tampak jelas fa dalam dhan al-ghalib daripada iktiraqihi ma Milih diratihim daripada perbedaan keduanya. Wajabal qabau bistima'ihim maka wajib kita putuskan sesuai dengan bandul ghalib tadi. Ini yani istima'ihah sama. Tampak sama secara bahir. Ini yani bandul ghalib. Maka ini jadi hukum. Bahwa dia sama. Hukumnya sama. Kalau dalam bandul ghalib dia berbeda, maka hukumnya berbeda. Wa hal-hal kata Wa'ilin ala b'ad, Ala bu'din Walaupun mungkin ada sedikit perbedaan Tetapi jauh perbedaan itu Fafhamu thalik Maka fahamilahin demikian Fa'innahu min kawa'idid din Perhatikanlah bahawa itu termasuk Kaedah-kaedah agama Wa mimma yadkhul minnahi Ani ta'amuk wal bahas anhu Umurul ghaibi Al-khabariyah Al-adhi amara bil-imani biha Walam yubayyin kaifiyatihah Wababuha Qalla yakunulahu syahidun Fihadal alim Alam al-mahsus Dan termasuk yang masuk Di dalamnya Dalam larangan Adalah ta'amuk wal bahas anhu Ini larangan untuk Membahas-bahas, larangan untuk Mencari-cari adalah Umurul ghaib Perkara-perkara rahib. -perkara Di atas rahib, lalu kita tidak bisa mencapainya, tidak bisa mengetahuinya. Walabi absarina, walabi adalina, walabi ajinna, walabi beyshet. Boleh kau fikir. Umur rahib al-qabariyah adalah tiap mobil iman ibiha yang diperintahkan kita untuk beriman padanya. Walaupun bayiin kai fiadah dan tidak dijelaskan kaya apanya maka itu tidak perlu dibahas-bahas. Karena panca indera kita al-hawas al-hamsah tidak dapat, tidak dapat, untuk duduk hal ini. Fyajib al-iman bihi Wa wa'adah melbhas anhu wajib percaya dan jangan dibahas-bahas. Wabarakatuh, kalau yang kau dah musyahid dan lihat dalam sebagiannya tidak ada saksi atau tidak ada bukti, nggak ada yang sama di alam ini, di alam yang maksus. Alam maksus adalah alam yang bisa diraba, bisa dipandang, bisa dilihat. Kalau saja ada yang sejenisnya, mungkin kita bisa menebak, oh mungkin kayak gini, mungkin kayak gitu. Misalnya perkara yang tidak gaib. aku melihat. Sesosok makhluk Ra'itu Haywana Kada wa Ma ra'itu Qablahu qab Kita bisa tanya Kita bisa tanya, kaya apa? Kenapa kita tanya? Karena ada yang mirip, silahkan Apakah seperti ini? Amis lahada, amis lahada, amis lahada Amis lahada Dimana? Lianna fihi shayun syahidun fi Aw syahidun lahu Yashhad lahu Ammal ghaibiyat. Mana sebetulnya? Mau bilang seperti apa? Tidak bisa. Karena lain sama sekali. Dan tidak ada contohnya di alam nyata ini. Alam al-mahsus. Tidak ada. Walbahat an khaifiyat idalik. Huwa mimma la ya'nih. Maka pembahasan dalam pasal-pasal tersebut. Mimma la ya'nih. Perkara yang tidak perlu. Dan perkara yang tidak mungkin. Muharru wahuwamimma yunha anhu maka itulah yang dilarang mada kala imamu malik rahimahullah anil istiwa al-imanu bihi wajib al-intiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul wal-imanu bihi wajib wal-suanu anhu bida'a so'anu anhu bida'a mana saya جمه مجاوب كيفا استواء الله على عرشه من سيجيب لا أحد فهذا سؤال بلا فلا تبحث عنها جعل لبعض بعث جعل لثري ثري الإيمان به واجب والسؤال عنه بلا السؤال عن الكيفية لا يجوز وقد يوجب الحيرة والشك قال دبحاس بعث Justru akan menjadikan seorang bingung. Heyoah dari kata khayalan, heran. Lukan Malaysia heran. Kalau kalau Arabya khayalan. Anak wasyuk dan juga keraguan. Yer tapi iltiqad yang nantinya kalau dia sudah mulai ragu bingung, akhirnya mana? Tak mungkin, mustahil ila akhirnya, hayal ila Al-Takdib, Irtiqi ila al-Takdib. Sallallahu alaihi wasallam. Wabizahi Muslim. Nabiul Ayyub radhiyallahu taala alaihi. Al-Nabi sallallahu alaihi waala alaihi wasallam. Khabar. لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ Kata Nabiul Allah sallam. Rusia. Yani sehingga akan datang pada manusia dan selalu membisikkan padanya pertanyaan-pertanyaan selalu bertanya-tanya ini Allah ini ciptaan Allah ini makhluk diciptakan oleh Allah faman khalaqallah kalau gitu siapa yang menciptakan Allah astagfirullah faman wajada min dalika syai'an falyakul amantum billah siapa yang terpetik di benaknya pikiran seperti itu katakan aamantu aku beriman pada Allah wa bihi La yazaru an-nas yasalunakum anil ilmi hatta yaqulu hadha Allah khalaqana faman khalaq Allah Allah wajtabakan kita terus siapa yang ciptakan Allah? Mau ada riwayat? La yasal la yasalannakum an-nas an kulli shay'in hatta yaqulu Allah khalaqa kulli shay'in faman khalaqahu Kalau engkau terpikir seperti itu atau dikaji seperti itu, qul aamantu billah. Katakan aamantu billah. Aku beri iman Allah subhanahu wa ta'ala Adwa dikeluarkan oleh bukhari Walafdu Yaktis syaitan Syaitan akan datang Kepada salah seorang kalian Fayakulu man khalaka kada Man khalaka kada Akan bertanya siapa yang menciptakan ini Siapa yang menciptakan itu Hingga berkata man khalaka Rabbah Kalau begitu siapa yang menciptakan Rabbah Faidah balagahu Kalau sampai seperti itu Fali yasta'id billah wal yantahi andaklah sama minta ampun kepada Allah minta perlindungan kepada Allah auzubillahi minasyaitonir rajim wal yantahi andikan pembahasan seperti itu Hentikan pembahasan seperti itu wa bi sahihi musliman an anas anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala azza wa jalla Inna ummataka la yazaluna yaquluna ma kadza ma kadza hatta yaqulu hadha allahu khalaqa al-khalqa faman khalaqa allahu disebut kan dengan lafadz yang hampir sama atau semakna Allah azza wa jalla berkatnya sesungguhnya umatmu akan terus bertanya apa ini dan apa itu hingga mereka akan berkata ini adalah Allah kemudian siapa yang menciptakan Allah menciptakan makhluk kemudian siapa yang menciptakan Allah sama dia akhirnya sebutkan, "Kul Aman Tu Bilah." Walau Tuh lenyabrah الناس, yassaaluna. Hada Allah khaliku, kulu shain. Fman khalak Allah. Adil riwayat Bukhari, wa Muslim, dan lain-lain. Menunjukkan bahwasanya Sya'atulat kata membiaskan pikiran-pikiran seperti itu. Maka itulah yang dikatakan fala dan hadu alha. Jangan dibahas. Katakan, "Aman Tu Bilah." Aku menerima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 Katanya begini, kata begini, sudah dibahas sila tentang makhluk pada satu azatil qalil, wala yazi dunah ala dalik tidak boleh lebih daripada itu cukup berbicara tentang makhluk lianahum infa alu tahu, karena mereka kalau membahas tentang Allah, tentang dap Allah, yaiti tahu, artinya yaitimu masa sakti ya. Walaupun telah Allah wahai min shayin illa yusabifah bihamde, dan sungguhnya tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih, kecuali bertasbih kepadanya. Wallayyuzu an yuqal kayfatu sabihur tusaa, tusaa, walakhwina, walkhubz, almakhfuz. Ayatnya bilang tidaklah ada sesuatu apapun kecuali bertasbih. Tetapi jangan kalian cari-cari, kayak apa tasbihnya ini, kayak apa tasbihnya itu, bagaimana tasbihnya binatang ini, bagaimana tasbihnya pohon ini, roti yang sedang dipanggang, bagaimana bertasbihnya? Jangan tanya-tanya dan jangan membahas. Atau asyam al mansujah, atau baju yang sedang disulam yang sedang ditenun, bagaimana bertasbihnya? Fala تبحث عنها Jangan kalian bahas-bahas Karena Allah sudah mengatakan Tentang tasbih mereka Kalian tidak akan Paham tasbih mereka Kalau Allah sudah katakan Kalian tidak akan Tidak akan paham tasbih mereka Tidak usah dibahas-bahas Ucapan Allah Sudah pasti benar Engkau tidak akan bisa paham tasbih mereka Jangan dibahas Dicari-cari-cari ujungnya tetap, tetap kalimat لا تنقوا تصبيحهم فلن يعلموا تسبيحهم وكل هذا قد صح العلم فيه secara ilmu sudah diberitakan bahwa mereka semua makhluk-makhluk bertasbih aman tu billah aman nabih kullun min inda rabbina Amalnya dihikul dari kita Rabbilak. Ama kafiatu tasbihihim, mana tahu. Allah Taala agam. Inilah anjad altasbihihum, kafasha. Allah lah yang menakdirkan bagaimana mereka bertasbih. Sesuka Allah, wakma yasha. Sesuka Allah Subhanahu wa Taala. Oleh itu, lana sih anyuhudu fi dalik. Ada pun manusia, ada pun kita, lala per. Ankafiatu tasbihih illa bima 'alimu wa la yatakallamu fi hada wa jibrihi illa bima akhbarallahu maka kita tidak berbicara kayak apa tasbihnya tidak memutuskan kayak apa tasbihnya kecuali dengan apa yang Allah khabarkan kalau Allah khabarkan bertasbih kita katakan bertasbih wa la yazidu 'ala dhalik jangan ditambah pokoknya apa kata Allah kita ucapkan ma qala Allah qulna apa Barulah, An Allah. Kau Allah, walau takhudu di hadhih al-Asyaa al-Mutashabiah. Maka bertakulah pada Allah dan jangan kalian masuk pada pembahasan-pembahasan yang mutashabiah. Fa'inawiyur di kumul khawfihi an Sunanil Hak. Karena engkau akan terseret untuk tenggelam di dalamnya, masuk di dalamnya dalam keadaan tanpa petunjuk dan ditinggalkan oleh kalian Sunan. Sunnah-sunnah yang hak Naqala dalika kulluhu harbun an Ishaq rahimahullah. Ini semua dinukil dari bantahan Ishaq bin Rahuya rahimahullahu taala. Dengan ini berakhir pembahasan hadis yang ke-30. Yang selanjutnya yang ke-31 insyaallah taala. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Pasar di usaha untuk